Ще одна дитина. А коли зрозуміла, закричала до Степанки. Хоч іш до лісу, хоч ішше. Як тільки в'їдеш, завертай направо. До оборухового урочища, до лісової хишки. І зразу ж зупиняйся. Біля хишки, чуєш? Я боюся, що вона не витримає. Дальшої дороги помре у мене на руках. Господи, спаси і помилуй. Степанка збатужила коня. Той роносить з усіх сил. А коли Димка прийняла другі пологи, то побачила, що першої дитини на форманці немає. У неї похололо в грудях, потемніло в очах. Як же так? Як же це сталося? Поклала друге немовлятку біля притихлої, блідої, як мрець Софії. Наказала Степанці не рухати з місця, не можна зараз трясти породіллю, щоб її не доконала кровотеча. А сама побігла назад, бігла і плакала, розмазала по обличчі свої сльози і Софіїну кров. Уже світало. Денниця червоніла над світом, як уранішня ружа, обмита дощами. Десь за обрієм народжувалось сонце, що мало зійти на зміну зорі. Тимка дивилась на дорогу, так дивилась, аж очі заболіли. Добігла аж до того місця, де прийняла на світ першу дівчинку. Але ні крику не почула, ні тільця не побачила. І хоча б краєчка білої полотнини, яка мусила б остатись у розмелені колесами і копитами твані, якби раптом дитину переїхали. Аж розхляпаною дорогою снували, снували. Вантажені домашніми пожитками фурманки. Одна за одною ховались у лісі. Димко сяїла Надія. Може, хтось побачив і підібрав дитинку? Може. Господи, не дай загинути новонароджені русинці твої. Не дай впасти гріхові невільному на голова раби твоєї домника лапуші. Я ж хотіла якнайліпше. Ти ж бачив, господунечку, що я хотіла якнайліпше. Все, що я робила ниньки, було для спасіння людського. «За що ж така тяжкість, на душеньку мою? За що, господи?» Повернулася до лісу, але вирішила нічого не казати Софії. Та все ще була непритомна. Якщо так і не опритомніє, то димче насповід їй ні до чого. А як суджено їй жити, не можна ж у такий момент додавати зболеній жінці ще порцію болю, добувати її такою звісткою. От дівчинка біля неї посопує тихенько, Крихітне, таке миле, тільки на світ Появилось, а вже губенятами Плямкає. Ну ж, боматуйся, Отямлюсь хочеш, подивись, яку ти красуню привела, вона ж Уже їстеньки хоче. Димка вірила, Побачить Софію дівчинку, Появляться сили жити, Мусять появитись, тільки Б опритомніла. Казала колись мама, що жінка, яка Тільки народжує, зразу Двожильною стає. А зато Першу дитинку Софія не знає, І Степанка, мабуть, не знає, вона ж поганяла кони та дивилась на дорогу, навіть не озиралася до Димка. А вже пізніше здогадалась Димка, чого Ясницький з лісу з расу, до другого села перебралися, і звідки дитинка у бездітної настини взялася. Підростала богданця і все більше впізнавала Димка у ній Софію. Такі самі густі пшеничні коси, такі ж світлокарі, як літній мед, із зеленуватими іскринками очі, так же усміхається. Нижня губка трохи повніша, ніж верхня. Такі ж ямочки при цьому робляться біля підборіддя. Якось все-таки не витримала. Заговорила з Настиною про те, що сталося тієї ночі. І про здога цвій сказала. Настина в сльози. Руки заламує, на коліна стає. Так, це вони з Дмитром знайшли тоді немовля на дорозі. Лежало у глибокій колії, біля самої калабані. Вона перед тим стільки проплакала, вимолюючи дитину, що повірила в диво, це немовля послана їм з неба, бо якше інакше можна було пояснити його з'яву? Потім, коли трохи оговталась від потрясіння, коли тезопамручення пройшло, зрозуміла настина, що дитинка випала з попередньої форманки, але допитуватися, хто перед ними їхав, і не збиралася. Та й у селі ніхто нічого не говорив про пропажу дитини, не розпитував, не шукав. Усі жінки, які були до того при надії, розродилися. Всілякі думки роїлись тоді в її голові. А може якась дівка, що нагуляла дитину і ховалася від людей, отак позбулася сорому? Тільки чого ж таким варварським способом? Нащо ж було кидати дитя у колію на дорозі? То провідіння Боже думала, що дівчинка залишилася жити. То знак, що почув він настані молитви. Ні, неспроста дитина випала якраз перед їхньою форманкою. Ой, неспроста. Благала димку нікому не говорити. Твої вчительки й слід загубився. Як поїхала сторичій після війни, так жодного разу і не подала звістки. А чого б мала вертатись? Чуже це село. Але де б вона не була, у неї також є дитинка. Хай же і вони з Дмитром потішаться. Вони ж так люблять свою доцю. І Димка мовчала, головне, що дівчинка Ясницьких доглянута, щаслива, люблена. Аби ще й та друга росла такою, як боготанця, а світ широкий, у ньому стільки доріг, і в кожного своя, десь Бог, не перетнуться у тому лабіринті життя стежинки Дани і її сестри. А вони таки перетнулися. Розділ 10. Що більше знаєш, то більше печалі. То в Біблії. Адана ще не може збагнути, осягнути, чого більше принесла їй димчина розповідь – печалі чи радості. Поки що відчуває тільки потрясіння і розгубленість –